وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته، ودا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخر الهدي هد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّا بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ تِلْنَّارٍ أيها المسلمون معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله satu kalimat yang tidak henti-hentinya Seorang khatib di atas mimbarnya senantiasa mewasiatkan baik wasiat tersebut menjadi manfaat berguna untuk dirinya atau segenap hadirin sidang Jumaah yaitu wasiat ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Di mana Allah Azza wa Jal Menyebutkan Di dalam Al-Quranul Karim Sekian banyak Perkara-perkara Yang nuansanya Adalah terkait dengan Perihal himbauan Perintah untuk bertakwa Demikian pujian-pujian kepada orang-orang yang muttaqin Demikian pula balasan bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Karena itu Allah Azza wa Jalla membuka dalam Al-Baqarah bahawa Al-Quranul-Karim yang menjadi kitab, yaitu kitab suci Al-Quran, menjadi pedoman utama bagi kaum Muslimin. Allah Azza Wajal sebutkan Dia akan memberi petunjuk memberi hidayah memberi bimbingan kepada pihak-pihak yang mereka itu berserah diri kepada Allah dan itulah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa Alif lam mim Dzalikal kitabullaa raib fi hudallil muttaqin Alif lam mim Dalika kitab la raib fihi itulah Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya hudan lil muttaqin menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Demikian pula Allah Azza wa Jalla di dalam Ali Imran menyebut Memanggil dengan panggilan khusus Bagi hamba-hambanya yang beriman Ya ayuhalladina amanuttaqullah Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Mengimani bahwasannya Allah Azza wa Jal That pencipta satu-satunya yang menjamin rezeki atas semua ciptaannya demikian pula melazimkan karena dia Allah adalah pencipta satu-satunya sehingga semestinya bagi seorang beribadah itu hanya kepada Allah karena itu Allah azza wajalla Memanggil kepada orang-orang yang beriman. Ya ayuhalladina amanuttaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Hakkatu qatih. Dengan takwa yang sebenar benarnya Dan memerintahkan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali. Seorang. Berharap kepada Selain. Islam manakala meninggal Dan janganlah kalian meninggal Kecuali Keberadaannya di atas keislaman Ketundukan Kepatuhan diri kepada Yang selama ini Ia beribadah kepadanya Selama ini Ia meyakini Yang menciptakannya Hadirin Sidang Jum'ah Rahimani Warahimakum Allah Demikian pula Di ayat yang lain Allah Azza wa Jal Menyebutkan Bahwa At-taqwa Merupakan Pakaian abadi Pakaian yang Akan menjaga Diri seorang Baik Atas kehidupan dia Di dunia maupun kelak di akhirat Ta'ala, ta Allah Azza wa Jal berfirman Ya Bani Adam Wahai seluruh manusia Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha Wahai cucu Adam Segenap manusia, sungguh telah Aku karuniakan kepada kalian. Aku berikan kepada kalian pakaian, yuwari sawatikum warisha pakaian yang berfungsi utama adalah menutup aurat. Kemudian yang kedua warisha pakaian yang di situ sebagai pelengkap untuk memperindah, memperbagus seseorang yang berupa pakaian-pakaian pelengkap. Semua kita tentunya mengetahui bahawa Allah perbedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Di antaranya adalah Allah tampakkan tentang tanda-tanda kekuasaannya berupa Allah Azza wa Jalla bedakan manusia dengan yang lain di antaranya adalah mereka berpakaian mereka memiliki rasa malu mereka menutup auratnya Rasul alaihi salatu wassalam Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dari sahabat Abdullah Ibn Abbas Di salah satu khutbahnya Beliau mengingatkan Kepada segenap para sahabat Yang tentunya Peringatan tersebut Berguna, bermanfaat bagi kaum umat beliau alaihi salatu wassalam yang mengikuti jejaknya di mana dalam salah satu khutbahnya beliau mengingatkan innakum tuhsyaruna ilallah Allah yaumul qiyamah حوفاتا عوراتا غرلا فتلا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين رسول الله عليه الصلاة والسلام beliau menyampaikan kepada para sahabatnya innakum tuhsharuna ilallah yawmal qiyamah sesungguhnya kalian semua kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad alaihi salatu wassalam akan dibangkitkan kembali dihidupkan kembali setelah mengalami kematian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lalu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi yang terjadi tuh syaruna ilallah yaumal qiyamah hufatan uratan ghalla dalam kondisi tidak beralas kaki dalam kondisi telanjang bulat tanpa ada sehelai kain pun yang menutupi dirinya ghurlah dalam kondisi seorang belum berakhitan lalu beliau alihi surat wassalam mengingatkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam Al-Anbiya kama badakna awwala khalqin nu'iduh wa'adna 'alaina inna kunna fa'ilin sebagaimana awal kali kata Allah azza wajal memulai penciptaan manusia yaitu di mana manusia ketika diciptakan oleh Allah azza wajal keluar dari perut sang ibu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a dialah Allah azza wajal yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apapun dan di antaranya adalah kondisi yang ada pada seorang bayi ketika lahir tanpa ada sehelai kain pun yang menutupi jasadnya belum berkhitan dan tanpa ada alas kaki kemudian Allah Azza wa Jalla mengnyatakan kama bada'na awwala khalqin Sebagaimana kami mengawali penciptaan manusia dalam kondisi mereka tanpa sehelai kain pun yang menutupi dirinya demikian pula barakallahu fikum tanpa alas kaki dan bahkan belum berkhitan kemudian kami pun akan mengulang kondisi tersebut wa'a dan alaina inna kunna fa'ilin dan itu janji kami kata Allah dan kami pasti akan memberlangsungkannya kau muslimin Rahimani warahimakumullah Maka Dalam hal ini Setiap manusia hendaknya mengingat Bahwa Di hari ini apabila Ada berbagai macam sebutan-sebutan yang baik Sebutan-sebutan yang akan memuliakan Karena sebab Mungkin pakaian-pakaian yang dikenakan Sebagian orang dihormati Karena pakaiannya Sebagian orang dihormati karena alas kakinya. Sebagian orang dihormati karena nama yang ada padanya berupa keharuman dari sisi mungkin nasabnya. Karena Allah Azza wajalla juga mengingatkan hal ata al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madkura. Tidak akan manusia ingat tentang masa-masa yang pernah sebelumnya terjadi di mana setiap orang belum disebut apa-apa. Hari ini jika seorang disebut namanya, dulu, puluhan tahun yang silam, sebelum dilahirkan, maka seorang belum disebut siapa dia. Jangankan tentang namanya, bahkan jangankan tentang kedudukannya, bahkan jangankan tentang strata kehormatan yang ada badannya, maka seluruh perkara yang ada, belum pernah tersebut saat dimana seorang belum terlahirkan di muka bumi kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kenikmatan-kenikmatan barakallahu fikum yang bersifat lahiriah seorang kadang dihormati karena kendaraan yang dia pakai karena pakaian yang dia kenakan karena rumah yang dia huni dan berbagai macam atribut-atribut yang menempel yang bersifat lahiriah tentunya barakallahu fikum Hal itu akan bersifat sesaat. Semua tadi tidak akan dia bawa. Semua tadi akan menistakannya. Jika seorang baraklafikum. Tidak menyertai dengan sebuah pakaian. Yang Allah Azza wa Jal. Sebutkan sebagai pakaian abadi. Ya Bani Adam. Qad anzalna alikum libasan. Yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa. Dalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa amatihim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulillahilladhi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله كرن إتله satu kenikmatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Satu kenikmatan yang tidak boleh kita meremehkannya. Satu kenikmatan yang tidak boleh pula kita menganggap perkara itu sepele. Ala wahuwa ni'matul islam. yaitu kenikmatan berupa islam. Di mana seorang dilapangkan dadanya. Diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah menjalani berbagai macam perintah-perintah yang diperintahkan menjauhi berbagai macam larangan dan itulah apa yang disebut dengan perkara at-taqwa bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghasung mendorong mengajak kepada umatnya untuk menjaga diri dengan cara seorang beramal dengan cara seorang berbuat kebaikan dengan perkara-perkara yang ringan, Kala alaihi sallam, itta kun nara walau bisqi tamratin. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara seorang berupaya memohon kepada Allah agar amalan-amalan yang dikerjakannya menjauhkan dirinya dari siksaan api neraka, menjauhkan dirinya. Barakallahu fikum dari jilatan api neraka Walaupun dengan cara bersodaqah Yang dia sedakakan itu Perkara yang sangat remeh Perkara yang, yang sangat sepele, yaitu separuh biji kurma Demikian pula beliau Alihi salatu wassalam Uritu Aku ditampakkan tentang amalu ummati Tentang amal-amal Yang terjadi pada umatku Diterangkan Dijelaskan disampaikan kepada beliau alihi salatu wassalam oleh Allah SWT tentang perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh umatnya dan balasan apa yang akan diperoleh hatta al-qadatu yukhrijuharrajulu minal masjid sampai-sampai suatu perkara yang remeh yaitu kotoran yang dikatakan Nabi SAW kotoran berupa kotoran air mata ataupun kotoran mata yang dikeluarkan oleh seorang dari masjid, yang kemudian dibuang oleh seorang dari dalam masjid, untuk kemudian dalam rangka membersihkan masjid, itu pun akan ditampakkan yang menunjukkan barakallafikum, seorang tidak boleh meremehkan tentang kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, dengan catatan dia niatkan karena Allah, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala ma'ashro muslimin Rahimani wa rahimakumullah Hari ini mungkin seorang Boleh membanggakan Dengan pakaian-pakaian yang dia kenakan Dengan atribut-atribut yang dia sandang Dengan berbagai macam perkara-perkara Yang dengannya seorang dihormati Yang dengannya seorang disegani Tetapi jika semua tadi Tertanggalkan dari perkara ketakwaan Yang menyebabkan seorang jauh Dari perkara beribadah kepada Allah Yang menyebabkan seorang jauh dari kedekatan dia kepada Allah. Yang menyebabkan seorang jauh. Bahkan membenci Islam. Wal-ayadubillah. Hari ini mungkin seorang dihormati. Kelak di hari kiamat. Karena sebab-sebab perbuatan-perbuatan. Yang tidak mengandung kepada makna ketakwaan. Semua tadi akan ditanggalkan. Akan dilucuti. Bahkan akan dipermalukan. Di halaya rame. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa. Apapun yang dia perbuat. Bahkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dirinya akan dipermalukan, tapi dengan ketakwaan semoga Allah Azza Wajalla akan menutupi keaiban-keaiban, cacat keburukan-keburukan yang dimana seorang khawatir akan ditampakkan oleh Allah Azza Wajalla dengan cara seorang bertobat dan kembali kepada kebaikan yang kemudian seorang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga. Apa yang kita sampaikan pada khutbah kali ini menggugah kepada kita semua bahawa nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri berupa Islam dan marilah kita tunaikan Islam <coughs> sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuntutan dengan berbagai macam jenis amal-amal kebaikan demikian pula dalam perkara-perkara keburukan dalam perkara-perkara yang Islam membencinya, dalam perkara-perkara Islam yang tidak membolehkannya, Islam yang tidak menganjurkannya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita, kekuatan kepada kita. Semoga kita mampu menjauhi dan semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah mampu menghindar darinya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan keistiqamahan sehingga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua dalam kondisi kehidupan yang dikatakan husnul khatimah dan dijauhkan dari kondisi su'ul khatimah Allah lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit akdamana wa ansurna ala alqamil kafirin Allah mahdina ila siratikal mustaqim siratan ladina an'amta alaihim ghalil maghdubi alaihim waladzalin Allahumma taqabbal du'a Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكان عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأكرر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقِم الصلاة.